навідуватися до господині мамки Тетянки. Не забуде їх. Їй де вже забути. І при тих словах заплакала. Її тягне тепер до самоти, як давніше до мандрівки. Вона все, що знає з ліки ворожби, буде там на самоті між людей подавати. Туди будуть люди до неї заходити, а сюди соромляться. Нехай знають колись люди, хто була Мавра. Мавра – донька славного музики Андренаті, а жінка самого Лукача Раду. Тут, в долях, в і дубихі де до млина навідується різні люди, вона не має спокою. Та й глузували вони собі з неї, глузували, а там – Знаючи її на чабаниці, в лісі, в затишку, над яром, мужик стає перед ворожкою інакше. Там вона, пані. Вона кермує силою своєї примівки, там вона його і на ноги поставить, як захоче. І, говорячи оце, розріготалася Мавра до своїх слів димним якимсь сміхом, болючим. Глузуючим і повним потайної погорди, Неначе перед нею стояв уже селянин. Іваниха Дубиха мовчала, Роздумувала над чимсь і застановлялася. Роздумуючи над словами циганки, То і справді слушність була на стороні Маври. Ніяк було тримати навіки в своїй хаті Прийди сюди, так називали її люди, тим більше, що вона займалася ворожбиством, примівками і таким іншим богопротивним ділом, проти якогось пан не раз у церкві виступав. До того ж, увійде додалі і Тетянка у дівочі літа, значить поважні люди навідуватися до її хати, а тут живе в неї циганка-ворожка, і знову противно. Не дозволить вона Маврі коли на Чабаниці. Вона готова з дитиною забратися кудись у світ, куди очі понесуть, може, якраз назад між свої люди. А тоді та гадка найбільше затривожила поважну Іваниху-Дубиху і причинилася до того, що вона пристала на просьбу циганки дозволили їй зажити в Колибі-Бурдеї на чебаниці і займатися там, чим захоче. Трудно було означити, хто любив більше малу Тетянку. Чи вона мати, чи циганка-сирота, позбавлена власної дитини, родичів і чоловіка, бав всього, до чого була привикла, і прив'язалася всім серцем, всею гарячою душею своєю, до дитини своєї, доброї пікунки і кормительки. На нікого в світі не була би Іваниха Дубиха оставила свою Тетянку лише на одну однісіньку Мавру. Хто бачив безграничну, невгасаючу любов циганки до тієї дитини, яку, вибавивши з малку, вважала майже свою, той і міг припускати, що оце Іваниха Дубиха що вона могла без жалю за дитиною забрати її з собою і піти кудись в світ за Тому і вагалася Іваниха в душі опиратися цілком просьбю Маври, яка доволі часто виконувала свої постановлення під тим чи іншим позором. А Тетянка гине, пропадає за своєю чорною нянею, Змалечко вона заколисувала її своїми смутними, монотонними, якимись незнаними нашим околицям співами до сну. Годувала більшенько вже різними казками, яких також все ніхто не знав, не чув. І дійшло до того, що дитина слухала насліпу всіх наказів чорної приятельки своєї, щоб не казала вона їй не заждала від неї, куди б не послала, не покликала її. Вона усім піддавалася їй, слухала всього, що походило від неї, часто навіть проти волі самої Іванихі Дубихи. Тепер, правда, Тетянці вже 12 рік